Ju do lavdë dhe falënderim për takon Allahu subhanahu wa taala. Vetëm Allahut i bindemi, vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Sallavatet selamet për çdo njëjtë të më të plotë mbi pejgamberin e zgjedhur Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnikë mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta ot të, të, të gjithë besimtarët që të, të, të ndjekën rrugën e tij të, të mirë. Dirë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërruar gjëmatli Do t'indojmë në disa minuta para khutë për së gjumas Që t'fletojmë nga ajetet e zotit Nga hadithet e pengamberit Alehi salatu vë selam Që të jemi në ndjekës dhe për cjellës E asajit cila për nëndodhë neve Dhe për ju ndodhë njerëzve Rathë për çark Ishte e radhës me vazhdu me tëfsirët e ajeteve Ku kemi ngella tjetës ureja Eta dhe të pesët me radhë surja el-Burugju Mirë po, përshkak se roli gjumas është që njarit e mdoja të theksohën e të fokusohën Sot me lejnë Allahu të barek e vëtjala Dhe të flasim se tërmetët, shembjet, humbjet e jedve Fatkeci të sila t'i godasin disa pjesët tokave Si të rajtohën në Kur'an Qëfar thëtë zotë i onë të barë e kjevët e alla Për këtë gjëra nga së është a i cili i bën këtë gjëra Kurani Allahu të barë e kjevët e alla Ka një qasje kretën dryshme nga një numëri madhi komenteve të njerëzve Sepse ndodhin të rmetet e kështu merad Dhe se si duhet ju i këtë të rmetetve Se si duhet njeri ju ti vendos preventivet e veta nga një shembje e, e til Kurani Allahu gjelë gjelalu I pohën shkacet Të cilat janë shkacet natyrore A i ka kryuar Zotë i onë të bare kjovët e alla I ka kryuar shkacet natyrore Pra nën në tok Egzistojnë hapsira Të cilat mbushen her pas her me uj Dhe avull Dhe errat nëndryshme Të cilat her pas her e shkaktojnë Shkaktojnë turbulens Lëkundje të, të tokës Mirë po Zotë i onë të bare kjovët e alla është a i cili për qelë këto dhe i shkakton këto dhe lejon në moment të caktuar të shfryjët një pjesë të okës dhe të lekundet dhe është zotë i unë të bare kje vëtala a i cili e pengon një fatkeci dhe është a i cili lejon që të ndodh një tjetër pra e tër ajo që ka ndodh disa njerës e shohim vetëm në aspektin e shkaceve Dhe harrojnë se a i cili menajon këtë shkallë që është zotë i unë të bare këvët e Allah Andoj sot me lejnë e zotë i gjellëvare në këto minutët e shkurtra Dëshohëm i se si në Kur'an zotë i unë të bare këvët e Allah e ka trajtue tërmetin dhe shembjen Dhe se si e ka trajtue zotë i unë të bare këvët e Allah Qështjen e indiferencës dhe shkujdesit të njërzve karchi Mesajjeve dhe porosive që i ka një tërmet Nuk ka dishim se njeri ju mërzitët dhe piklohet Për fatkecin kër ndod muslimanit Komë shiju të ti e kështë më rar Mirë po, nuk guzojmë në asë një monir Dhe asë një sen nuk e justifikon Dhe më asë një sen nuk mundemi me u shfajsue Nëse neve e i njojmë se bepin kryesorë i cili e ka si Allah ta. Allahu jelle jalalu neve nuk na ka lan hapsir ne Kur'an me mendu ndryshe as 1 milimetër. 1 milimetër sikur të ekzistonte mundsi me mendu ndryshe do të më ndonim, po nuk ekziston. Po pra ne vetë sot do ta përmendni pse ndolli ajo. Pse ndolli Shembja? Pse ndolli Tërmeti? Pse po ndollin Tërmetet? Pse po ndollin fatkeçitë? Në portbot nuk kish kë vetëm, në portbot ekzistojnë edhe shumë të tjera. Tërmetët në dunjë janë shumë të mëlloja, fatkeqësit në dunjë janë të mëlloja, alarmet e njerëzve të cilat mira më ndjeqen e klimës janë të mëlloja, shërcisë më të atyre të cilat e ndjeqin klimën, dhe kohën, dhe atmosferën, dhe të ftohtin e të nxehtëtin janë nga niveli i lartë i alarmit. Fadollahu tebaraka ve teala Në Kur'an në surën el-Embia I këtëra belin nasi hisabuhum Wa hum fi gafletim muaridhun Thetë Allahu të barek e vëtale në Kur'an I është afruar njërzve koha e logarisë të tëra Kjo është pika par filimnisja Nga e cilla duhet gjdo njëri të shikon Shka përndodhë rrëtha për tina Për Allahun e جل و علا i qetërava lin nase hisabuhum. Njëri zëuosh të afruar koha e dhënjes llogari. Cila është kjo kohë? Koha e Kiametit. Kjo kohë është për me dal përpara Allahut te barekehu te ala. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Por se njërzit fatkeçisht janë në gaflet. Çfarë më dhan gaflet? Gaflet do më dhan me pas perde. Gafle është me pas përde të zemrës Pra i vendosët zemrës një pun tjetër Ajo nuk e shëta se që ka pëndodhë me ta Thetë Allahu Gjelluara Mu aridun Dhe ata nuk qojnë kokën për këtë logari Kjo është sebe pi kryesor Që Zotë i unë Gjellu, Gjellu në këta jetë e zbulon Dhe e shfaqë dhe e qartësën së ndodh një tërmet dhe një shembje dhe një vërshim i cili lën pasoja të dëmshme tek njerzit. Dhe ajo është gafleti dhe mosçalli e kokës për problemin kyç. Nëse ne i shkojm problemit periferi në periferi, nëse ne problemit i shkojm me përqdhëlje, asurohet ai. Nëse ne i themi të smutit Për mi abo qefin se je ish nosh, asht noshet aj, se kena qefna, jo Kë nuk shkrum kur kun, në botën fizike, që ti një të smutit mi tham Qika, mës të lëndojna shumë, mës të ranojna shumë, ti thojna që s'ka kur gja Allahu gjelona nuk thot shtu, Allahu të bare kjo vëtëala thot Mi atë regu se bepin të si në shkaplu e smundjesin është kapluar dhe pastaj të kërkohen mjetë dëshërimit andaj në këtë ajet surën Al-Ambija që do ta shohim në surrat shumëta neve s'kemë mundësimi por me këta ajete të cilat Allahu xhël xelalihu gjele i ka sjellë për ta ngritur alarmin tek njerëzit gatë se neve gatë se neve fatkeçisht neve po duhet fizikisht me u prek për më i kuptoj disa për fjalët e Allahut te barekehu te ala Por duhet fizikisht me u prek, ndërsa pejgamberi jonë Allahu salla dhe sellem në një numër të madh haditheve të tij ka alarmuar për këtë fatkeçi. Dhe ka thënë Allahu salla dhe sellem, nuk bëhet kiameti pa u shpeshtuar tërmetët. Nuk bëhet kiameti pa u shpeshtuar tërmetët dhe shembje, hasp, shembje do të mëdhon me gëlltitë tokë. Por neve të komboduar dhe të kënaqur me gjendjen ton i i kimithan apo Zoti i tonë te barekehu teala tamam me zlarmonata të të cilat duhet mua alarmuë jo alarm mi vjen për çdo të madh edhe çdo të, të vogël për çdo të madh edhe çdo të, të vogël ky është ajeti i parë se si në Allahu te barekehu teala por mend një shkak për shkaqçeve sepse njerëzit goditen nga Nga tërmejtër Fëtë Allah, yet Allahu tëbareke vë ta'ala në surën El-Nahl Ataë emru Allah Fëla tësta'jilu Subhanahu vë ta'ala Amma yushrikun Fëtë Allahu jellë jelalu Huna ayet jetër surë El-Nahl Urdhëri Allahu tëka ardhë Andaj mësë shpejtoni ata Muhammed a.s. Ika zbitke ayet Qur Pa besimtarët, i thënin Ti që po në kërstonën me kiamet e me prishje, me tërmet e me shembje A është të vërtet kjo? A i thënë të po, kjo është të vërtet Ka mundësi i Zotim e na dënua Dhe në unë në këti kër ndodha jo A ta në fond të taljes, i thënin, bjerë të ashofmi A ta në form të hajgari, i thënë bjerë të ashofmi Po na në do në nga me pasë që që ndo të tërmete Allahu gjellohat tha Eta emrullah Felat të stajgjiluh Urdi Allahu të ka ardh Të Allahu është kri Kusht ka mu dënu Aje din të bare kjeve të ala Kusht ka mu frenu pi gjunajt Dhe kusht ka mu frenu pi gjunajt Aje din të bare kjeve të ala Shka tha felat të stajgjiluh Mosë ngutni me azapë Mosë kërkoni me ngut azapë Se suni durani ato Nuk kini mundësi me duruhe Ato, por se, kë nuk është pjesa jonë që nga takon Ata që kanë mohu dhe kanë dhonë, bjerë e ma shpet Qish i thojnë, ata që ka i thojnë vetës musliman, kiametit hajde ma shpet Kjo është majlë nësishmja Ata që kanë mohu në talje Por ka shumë njerës që thojnë, po kiametit ka me ndohet Me gjitha ta e lunë rolin e kërkuasit më shpet të kiametit Qish e lunë këtë rolin? Roli I gjunahit është kërkim i shpejt i kiametit Kër ne si nalë mi gjunahat Na vetëm se i kimi thonë Allah u gjelera zbret e ozot Kër na nuk i krim varzët vetëm se i kimi thonë zbret e ozot Kjo është kuptimi i gjunahit I haj kuptimi që ka mendoj njerëzi Kër njeri ju nuk i bindë të zotit vetë e bare kevët e ala Kër njeri ju thotë hajt për Allah u se ka vakë Kër njeri u i shkel kufinin Allah u gjellë gjelalu Kër njeri u manipulan në farzin e ti Në trektin e ti Në zëqatin e ti Në duqanin e ti Në fjalët e ti Në jetën e ti I shkel farzë dhe i shkel haramët Kjo është vetëm se ngritje e simbolit Zbret e ozot dënimin Allah u nërrujnë nga dënimi Allah u subhanahu wa te ala Adetit Allah u gjellë gjelalu hu Subhanahu wa te ala I madhësht Allahu Xhel Gjell Xelalu, i madhësh më ngut dikush ata, ai nuk ngutet. Ai nuk ngutet për ngutit e njerëzve. Mir, po njerëzit duhet kanë kujdes nga veprat e tyra. Nga sa Allahu Tevarekeuteala hidhrot, the hidhrimi ti prej gjurmëve që që shkakton është azapi. Azapi Allahu Subhanehu Teala. Gjithashtu Allahu Xhel Gjell Xelalu, ai të tjera Ka përmenë se bepët dhe lajmet të cilat e bojnë qartë Se që farë ndodhë me tërmetët dhe shembjet Në surën e shura Ajetë e 7-ë mëdhjetët Thëtë Allahu të bareke Allahu ledhi Enzëlel kitabe bil haqqi wal mizan është Allahu i tëli e ka zbitë Kuranin me haqq E ka zbitë Kuranin me haqq Dhe me peshore, me mizan, me kandarë وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ أيث الله جل و علا pejgamberit alayhi salatu was salam idhot wama yudrik çka e dit ti çka e dit ti ndoshta qiyameti është shumë afër dërsa muhammed alayhi salatu was salam kur e porshkrujti me fjalët e tij sa është afër qiyameti hitin minber alayhi salatu was salam dhe tha buidtu Bëjnë e jede i sea Tha jam ndërguar për para kiametit Ke hëtejnë Sikur këto dy gishta E afroj gishtin e mesëm Me gishtin të reguës Dhe tha sa janë afrë këtë të të dhja Kështu jam ndërguhe Me kiametit Pro ardhja Muhammed Alei Salatu e Seram Vule për nga mberis O zhvet nga shenjat e kiametit O zhvet nga shenjat e kiametit E kiametit Andoj për nga mirë Jonë a lejë salatu së seram E zbërthente Ajetin Me atës se kiametit kiameti është shumë afër Kiametit është shumë afër Andoj dhe Allah u të barekjë vë tjala U e ma ju dërike Qka e diti o Muhammed A lejë salatu së seram Se ndoshtë e kiametit është Shumë afër Prejajeteve tjera Të cilat kanë ardhë Të cilat të regojnë Se Jemi afër kiametit Afër katastrofës e mave Afër logarisë për para lau të bare kjeve të ala është ajeti surën el-Isra I cili ajet Mos shumë di ka mungun kokat e njerëzët e cilët Janë godit me ketë tërmet Po edhe neve rrethe për çarkë Qësë kemi pas fatin e tëre Kjo ajet në surën el-Isra Ajeti 59 Suria 17 Mera në mushaf është ajeti Që përshtypja e atëre Të cilët janë godit me këtë shembje Dhe këtë tërmet nuk, nuk ju ka shku Në nërmend kjo ajet fare Ky mesaj i Zotit nuk ju ka shku fare Ma di janë si rrë dhe rrët dhe përçark rrë Dhe di shka jet jetër Edhe na shumë prej Prej fqinjeve jemi si dhe rrët di shka jet jetër Thotë Allah u te bare Kjo vete ala Sura al-Isra, ayeti 17. Wama mana'ana an nursila bilayat illa an kadzzaba bihal awwalun. Të dhallahu jall wala. Ne kurrja jo nuk na pengon meqjuë alamete nunivers. S'na pengon kurrja. Jo? Për Allahun gjele gjelelu nuk është kur gjo me e dridh kitë tokën Me e shem kitë tokën Me e rënu qilin bitok Me i përplasë që që anët bitokën e thad Nuk është kur gjo për Allahun të bare kje vëtel Dhe ka ba Allahu gjeleola në popuj të kaluar Kër e kanë të pru e dhe kanë kalu vijen Më të ku që që ka egzistu e Dhe Allahu gjeleola vë më me në ana Dhe neve kur gjo nuk në ka pengu Për me qu ajetet Dhe alamete Dhe shenja Dhe argumente Që ta kuptoni se përshka jeni kryu Dhe përshka keni anë këtë dunja Pse si kemi quthet Allahu gjelluala Illa en këtë dhe bevihel uvalun A di pse si kemi quthet Allahu gjelluala Se plot popu që kanë kalun këtë dunja Kër i kemi qua jetë Ska në besuë Gjdo popu dhe i ka thonë për nga merit të ti A do me të besu që je për nga merë Po, du me mbesu Ka thonë lute, zotin në me taqunë një alamet Ka thonë më më ku taqoje besoni se më sa një vjen azapi Ka thonë qoje Dhe allohë popojve të kaluar ju ka qua lamete Qa kanë kërkuje Ju ka qua allohë u gjela lamete I kanë thonë për qemu nëzirë e pigurit një, një kafsh Ka thonë allohë e nëzirë A ma ju që ka bani pas taj Shko njëri nga fantazit e ti që roditët Njëri ju në imagine, imaginatën e ti Lunë me jetën e vetë A i mendojnë se sa ka ta ka truni Me prodhu ide A që dhe duhet me ja prezentu zotit Hajde, amun është me botin Por kjo është prove zotit e pare kje vëtjala A du kështu amunet me pasbojë A e kishbojë dhe kështu Dhe kështu mundohet me u Nga tru, në trurin e tina Dhe ju kanë thamë për nga mërëve të galuar Hajde ti nxerë e pigurit Por shemull i kaqsh Hajde ti nxerë e dhektin Shemull i kanë thanë salihut A munët munë nxerë pigurit Në deve A ju ka thanë munët Munët se hajshka të kanë nxerë ti Po o konë hiq A ju nxerë Po këkëfërtsia jo të sleme besuti A jo këkëfërtsia dhe këmgullja Se së munët Të arovet vetën të ku ishe para të tlinë distande Kush e ka logaritë tek i mukan? Kur kush? Allahu Jan ka nxeh nga hiçi në në diçka. Thamunat. O po mos kërkoni si ajete se kur të vinë s'ka prap. Veçoj Allahu Jellalul Ala. Veçoj Allahu Jellalul Ala dhe i përmbyti pasaj se do na prap sbesojna. I thoishin Musa italeh sallatu selam, hajdë ndalet vdekti. Çi si dushmët besu. E ngjallte. Dhe prap sbesonin. I thonë një njësa i tale i salatu e seram A munë është i mi thonë zotit tanë Shiko kjo Imaginata njërzore në dërsheku i për ta provu zotin Ha, a munë është i Një njërzit kur fillojnë me provu zotin A therë Allah u ja uqon azopi ka se si ja u mërmenja Ke ja uqon azopin ka se si ja u mërmenja Mos ta vendosë minë sëprov zotin ton gjellëvala Me imaginata tonë se të disë ne vendosë realisht ata I tha një sajt ale i salatës sëram Mirë Amun është Amun është ati shka qërë mja këthisit Tha po Amun është ati shka e ka Zgjebën mja ek Po Amun është unë e mledhi dolloq Edhe e baj plomb Amun është i me ba plomb për një me Tha po Me lehen Allah u gjelluala Dhe i bani Allah u gjelluala në, do, në, do, në dorë një sajt ale i salatës sëram Në fundë qka thanë Amun është ti Shiko njeri ju Shiko njeri ju Se si nuk ndalë në kërkesat e ti Tha amun është ti mi than Allahot Me e zbrit një sofor me plotu shqim Hazar Tani Isajale Isabel Sëmë qka i dhe fa O ju njerës O po, kita të shkandodhan A nuk ishin mund... argument Se mundet edhe kjo Po Porse njeri ju nga kokëfërtsia e ti Nga menjëmatsia e ti Zvarritët rëthe për çarkë Mohimit Redhe për qartë refuzimit Redhe për qartë edhe pak diqka Edhe pak më ka ngellë së muje në zemër Edhe sa duhet Edhe sa duhet Ata rëdha Isaj a.s. O zota munë Ape zbrit një sofrë Qëka ju tha Allah u gjellu ala Inni mun e ziluha a.s. Une e zbritja ta juve Ja u zbrit një sofrën bashkë Me ushqimin ati hitë Hazat Ama ku shdo që i mohëm pas kësa i na e pret një dënim shumë i dhemshëm Ska pas ta jo zotë këthejmë edhe një herë Se të ka këti shumë herë Zotë i jo në neve në ka këti shumë herë Pas i kimi thënë amunësh, amunësh, amunësh edhe një herë Që shtu me na kalëzue Herë pas herë për na për harojna Herë pas herë Allaj nuk janë, nuk është shumë në dhëtë vjeta i me të kujtue Dhëtë vjetë kalan mu menue A në njëzit k Deri para 5 mëdhvjetve kure kena majt Merat tërmetin e funit Pro 5 mëdhvjet Ka lanë në mundësi me mendue Dhe ti kur gjohës kebo mes 5 mëdhvjetve Pozë që kur ka orë tërmetit Dit ki thonë Para 5 mëdhvjetve ka pas dola i tjetëri Ka që njeriwe e ma men Ama mes 5 mëdhvjetve Nuk e ma men se e ka mush me gjunaj 5 mëdhvjet e ka mush me gjunaj Apo Andajtë të lohu të e bare kjo e tjera Wama mana'ana an nursila bil ayati illa kadzaba biha al-awwalun Never nuk na pengon me i thua jetat, po se njerzit i kanë përgënjeshtrua. E tani maja men këta jetë, nga se këta jetë para se me lexu fash, atyre që i undollin Shqipëri, Tërmeti dhe Shembja. Jo që na e dim të mshaft, të na i dëgjum komentet, i dëgjum sondazhet, i dëgjum të fol njerzit. Radhë dhe radhë dhe radhë dhe hiqë Nuk tha dikush Që kemi po o njerëz A kemi po fajt dikun Po si kur donin një thanë Allah Që ka në banë e tjozot, ti ki fajet Qështu që u prit Tërmeti dhe shembja E Allah u gjellohat thot Ahoni kam fajet ta Që ju bani gjunahe Allah u ishte akuzuar Kura ja u dridhi uve lëkun tokën Po mirë ti ja aspe kujton që tankon për rjeqeta Ajo a çeit atë të më paguajt. Do ska lip Allahu xha kur gja pineve, po s'mi thon, Pedina o zot, Pedina, faleminderit. T'kaçt na kalipineve. Të di s'mundosh më dal hakosh Allahu xhelil xhelalu. Mir, po shikoj mentaliteti i njerëzve. Çka tha Allahu xhelala, ne mundemi me thua ajete. Mundemi me thua, por dit mua na me thua ajete. Por se, popull pala Juve, kur ju kanë ardha jetët, i kanë për gënjeshtrua. Ka dhënë një javë edhe kjo se harosh. Jo, ja, kjo është seher, edhe kjo është magji, edhe kjo na u kanë, na u kanë turbulluar nevet syt. S'po shohim. Flet Allahu xhëlul Jel xhelalu. Wa atayna Thamudan naqatam mubsiratan. Dhe na popullit të Thamudit. Shikoj, kjo veshëm. Allahu xhëlalu, te na popullit të Thamudit, ja kemi qiu një devë. Devë e ka kriju Allahu xhëlul Jel xhelalu, të madhe, mubsiratan. A çart? O kon muajgjize krimi saj O kon mrekulli krimi saj Thëtë Allahu Jellu ala Fadhal e muhbiha E ata ubonën zhum qarë Ata ubonën padrej Ta yaitit, Ena, nuk jo pjesë e fundit ajetit O shumërën si Wa ma nërsilu bil ajeti illa të khuifan Thëtë Allahu Jellu zhelalu E na nuk qoj mdo një shenj Ka dhënë Abdullah ibn Abbas ibn Gjeriri, Mujahidi Djetarët e muslimanve i blukethiri Në komentin e fjallës Allahu Gjelluala Pazët e namë, shtatë mëdhet Wa ma nërësiru bil ajati illa të khuifa Dhe na nuk qojmë tërmete, shembje, marjet bereqetit të tokës Prishjet të rendit, vrasjet shumëtat E gërsin mes raporteve të njerëzë Ketë të janë prishet rendit Ajete, ajete i ka qëtë Allahu Gjelluala Po na të ndalmi të tërmetit dhe të shembja Thetë Allahu Gjelluala Na nuk qojmë dhe njëherë Ajete, tërmet Apo shembje Illa të khuife Vecë për një qëllim Shumë është interesant Vecë për një qëllim Dhe njeri ju që ke të qëllim Sja si qëlonë këtë hecë dikun tjetër Allahu dhe tërmetet Vecë për një veç një ajo dy njëhë. Dhe çaj qollin nuk realizohet. Dhe njeriu madje madje sillet rreth gjërave të cilat prapë i abin internetin ato. Prapë i abin internetin ato. Apo na propozojnë vetë atje me për portale të ndryshme njerëz të të pacip të pa të pa mëdishëm për çka vën, ti kalmina do xira. Ti kalmina do xira edhe po mos po qetësoj citata. Njërë të cilët dalin për rakijës Dhe në akazojnë neve Hajde në të qetësojnë e token Dhe shqiptarë dhët mund ngritve djetë lartë Qka bojnë? Ajo është vetë sebej për që ka ndohë Në prape bojmë qatë sebej për me ndohë dhe prapë Qka dhëtë Allah u gjelonë në surë Isra ajeti 59 Nuk i qojnë ajetet posë Për një qëlim Qili o zotë qëlimi? Të huife Mijutut juve pizotit Mij Nga se njerëzit spitutën Allahu gjele, gjele, u gjelalu sa duhet Lukitutën njerëzit Allahu subhara huve teala sa duhet Dhe qështja Allahu gjele, u gjeluala mera qështja maja vogël Allahu u gjeluala mera qështja maja vogël Kur kemi rahatit dhe qëtësi Kur kemi rahatit dhe qëtësi Dhe kur kemi pas taj lekundje dhe dridje Hutohemi qka ndodhe Sudasht me ndodhe Sudasht me ndodhe gabimet Ajo o konë gjur me e pashmangshme Andaj neve në çdo jumë a lexojna një fjalë pejgamberit s.a.l. Çdo jumë lexojna. Cila është ajo fjalë? Kur jam nis me na hutbën çka thojna? Kjo fjalë e pejgamberit aleyhissalatu sallam. Innal hamdalillah nahmadehu wenesta'inuhu wenestaghfiruhu wena'udhu billahi min shururi anfusina wamin sayyiati a'malina. Çdo javë Muhamedi aleyhissalatu sallam joka përsërit çka këtë fjalë muslimanëve. Dhe na kjo fjalë dozë A dini sa sa lexoan ndonya çdo gjami e ka farz në xhuma khatibi më lexoi çka in alhamdullilah nahmeduhu wa nasta'inu Was ka do me don give yall Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshtu in alhamdullilah falendërimet i takojnë vetëm Allahut nahmeduhu ne falenderojmë Allahu wa nasta'inu Dhe kërkojmë ndim për e ti gëfiruhu, Dhe kërkojmë falje për e ti Tani Kjo pjesa që ka vjeno Shëvërënësi Sa për e njërzve të na i kanë fal Pas dhët vjetë gjumaja E ka kuptu që ka të thonë khatibin këtë fjallë Pas dhët vjetë gjumaja Dikush dhët vjetë gjumaja Dikush një vjetë mi aftonë Që ka ka thonë Qa po thotë be ki këtu përshdoj gjumaja In elhamdelillah Që ka kjo? Kjo është fjallë Muhammed e Salat e Salam Kjo pjesë atë ka vend tani, që ka do më dhanë? O ne udhu billahimin shururi enfusina Muhammed e Salat e Salam nga kam su e zdo gjumoha me e kujtu dhe me thanë qështu Kërkoj mbrojtje nga Allahu prej shërit të nefseve tona Ka vjen e keqja, ka na, jo ka ajë Kanavje në keqja Gjdo gjumana ka tham Thuni muslimanve Le të kërkojnë mbrojtje nga e keqja vedvetes Ape diçka e keqja vedvetes Kur du hajt se po du me bo Ape haram E gjeni arsjetimune Kjo është shururi e mfusina Kjo është e keqja vedvetes Kur ti akomodosh me gjunaj Kur ti e lecon gjunaj Kur ti e justifikon gjunaj Kur ti du hajt se isha dhe bo atë mir Ape se u ka dridha gjen nuk dridha të na eks them at. Kjo e shka tha Muhammed Ali sallallahu alejhi wasallam wa na'ud billahi min shururi anfusina dhe vazhdoi dhe tha umin sayyati a'malina. Alejhi sallallahu alejhi wasallam ne ka shuru Muhammed sallallahu alaihi wasallam por neven nga hutia e dinamikës së kësaj bote nuk po i shpjegojmë gjërat me analizat e duhura. I shikojnë njerëzit të hutuar duke kërkuar ndonjë analizë çka ka menduar. Analizat më të sakta janë analizat e pengamberit Alei Saratës Seram Qëka tha Muhamede Alei Saratës Seram? U eminë se i e ti amelina O Zotë, në ruaj nga pasojat e këqia të punëve tona Në ruaj nga pasojat e këqia të punëve tona Po e përësërris Tha Muhamede Seram në shdo khudve O Allah, në ruaj nga pasojat e këqia të punëve tona Pasoja do mëllonë vjen pasasaj Qka ti ti ki bohe Të këqijat e veprave tona Pro ty o zot nuk i ban ato Po se ne i kena bohe Të këqijat Andaj në hadit jetër ta Mohamed Jalei Saratu e Seram U e shërru lejse i lejk O zot shërri sësht pe tyje Pika vjen shërri Shërri vjen prej të qijat Të veprave të njërzë Andaj a jeti surës El Israa Ajeti i 59, është bazamenti, i cili shpjegon gjdo tërmet, gjdo shembje, gjdo vërshim, gjdo prishje trendi që ka eva në lohu të bare kjo vëtjara, dhe mesajji krijesor, mëjlarti, i cili duhet më uthelu në zemrat tona, përveç dhimbjes dhe piklimi dhe solidaritetit dhe shpreje së ga dishmëris për ta ndihmu e tjetërin, nëse na nuk e kuptojnë a mesajjin ki të shkojnë huqë. Krer do të shkojn huç, ose na nuk e kuptojnë mesazhin. Pse na e çojë vozot? Pse na e dridhet tokën dhe na i shembe tokën? Pse e vande që ne mos kemi rahat në tokën, të cilën Tina gërihuën ta? Thallahu jelle wala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dhe na nuk i çojna ajetët, tërmetët, shembjet, humbet barazëti. Prishet rendit të cilët e shpeguan një prej disa prej djetarve Kjo shfar argumenton se mesajji dhe porosia e Zotit është O ju njërëz drujuni Zotit juve Drujuni, kini fri gëllohu subhanahu wa teala Një dit për ditve u drith toka në kufe Kujeton të Abdullah ibn i Mesudi Radhi Allahu anë Shogi për nga meri të leji salatu së seramë Abdullah ibn Mas'udi është dihetari i Kur'anit i cili ka mësuar Kur'anin te pejgamberi jon Ali salatu sallam dhe rogaritet nga dietarët e cilët i nxjerrin kok gludimut nga fjala Allahu xhelle xhelalu udrit toka ne Kufa dhe tha Abdullah ibn Mas'udi ayuhan nas o ju njerës inna rabbakum yesta'tibukum o ju njerës zoti juve fokor po kompre shikoni shikoni kjo lidhje drejt për drejt e tërmetit me Zotin drejt për drejt pra menjëherë Abdullah ibn Meshudi mësuesi i të cilë ka nxjerr shkolla e pejgamberit tonë aleyhis sala ai e ka nxjerr si si mësoj për njerëzimin e cila shkollë sot është trashëguar në mëdhëbinë e Hanefive, abu vajmë një mesu dhe logaritet njëri prej burimeveve, zanafilove të medhebit, të hanefive dhe shumëre medheveve të cilat i kanë të rëshiku muslimanet, shiko ki mësue si madhë. Qëfar ju tha muslimanet kërë u drith toka? O ju një rëzë, zot juve, polip juve, shiko, dridja e tokës, zot juve, polip juve, qëja polip? Jesta tibukum, polip juve, mi thanë, O Zot Na falë se si këna ka buhe E këna tëpruhe Këna bo zullum I ke milan dhe tyrat I ke milan fartet pakryje Fe a ti buhe Thabdo dhe dhe mësudi Andaj bëjeni Banë ma shpejt që ta shka berip Allahu të bare kjeve të ala Shërimi is mundjës Të fatkecive që nëndodhin neve Cila është është në këthimin të Zotë i unë të bare kjeve të ala Nuk është në analizat me prita të të ndodhe majës në ndodhe a ka o dikush që i ka kalzuhu për para se ka me ndodhe a ka o dikush që i ka kalzuhu o mi pas kalzuhu ato ishë në nërë mu dëllë një piktur por jo sepse Allah u te bare kje vëthjala nuk ka o mundësi dikush mu më para mëru për tina ta Allah u gjellëva në Kur'an hu e ju gjiru e la ju gjarru alej është Allah i cili e mbron ka ndoje kur kush të nëmbrohet për Allah as kush të nëmbrohet p Andale ta fusim në koka tona Në shpirtra tona Në qenjit tona Nuk mundemi me ikë për i Zotit Gjellalu E vetë mja zgjidi E vetë mja mundësi Që neve në takon është Me ndrejsh raportin Me ndrejsh lidin tonë me Allah Në të bare kjo vëtjala Andesh kjo është a i përket Ajeteve të Kur'anit Të cilat flasin Për tërmetin Të cilat flasin Për tërmetin Pra në Kur'an Rezumeja Kur'anore E krejta ajeteve cil është Allahu gjele gjelelu Herë pas here Kohë pas kohë Periud pas periudhe Njërzit i dridh Dhe i lëkund Dhe i shkund Por së farë arsyje Illa të khuife Vesh një qëllim Dhe ajo është më ju than Tutë njëni Kini frik Allahun subhanahu Uve te ara Dhe frika pri Allahu Që ka do më than Djetarët kanë definicionit shumë Të frikës pri Allahu gjele vara Definicioni më i afërt Me shëriatin Allah u gjellohane është Kryrje e farzeve Dhe largimin nga haramët Që kjo është takvallëko Kjo është mi pas frikë Allah Të bareke vë teala Andoj mesajji kur anor nga Tërmetët është të cili është të i kemi frikë Allah Subhanahu vë teala Sa i përket haditheve Të fjalëve të pengamberit Alehi salatu vë selam Kanë arë një numëri madhi haditheve Të pengamberit Alehi salatu vë selam Dhe sila të banjë të qartë Se shka do ndodhë para kiametit Shka do ndodhë para se me ardhë kiametit i madhë Disa njërës nuk u shkon për stati me forë për kiametin Dhe disit dojnë me diskutu e këta në një nivel e, Të mjegullimit dhe hutijes Se kjo nuk ka lidi me kiamet e kështu me radhë Kjo është për shka këse njërës vë është ngurësu zemra Dhe nuk, e, nuk i trajtoj dhe nuk i lidi në gjërat me Allah unë të bare kjo vë të ala Të gjitha gjërat në univers lidhen me Qiametin. Të gjitha gjërat dhe prishjet e rendit lidhen me Qiametin. Pejgamberi jonë alayhisalatu sallam nuk ka ndonjë send në univers, apo tek njerëzit, apo ndonjë datë që e ka përmend, apo ndonjë ndonjë ngjarje që e ka përmend për të ardhmen, vetëm se mrendat asaj ngjarje ka fut Qiametin. Mojave pejgamberi jonë alayhisalatu sallam kur ka folur për Dhexhallin, për Dhexhallin, i cili Dhexhall do të delë Shumë volë mazdekis bë nga meri të ale i salatu e selam Muhammed të ale i salatu e selam Atë shumë ju ka fol Sa që sahabët kanë mëndu sa ajë del tash Atë shumë ju ka fol e ata kanë mëndu Musë për dillë ka tashke Deri sa Muhammed të ale i salatu e selam tha Nëse del tash One jam mbrojtja juaj One jam mbrojtja juaj Kjo qka argumenton Atë shumë ju ka fol Shumë ju ka fol Se do të del dhe gjalli Dhe du ma shtron dhe gjalli Dhe du ma shtron dhe gjalli Sa hafët kanë tonë po vëdil këtashaj Edhepse haj ka me dalë shumë më vonë Kjo argumenton se në gjaret Muhamed Alehi salatu sëlam Musliman e au ka lidh me qka Me Allahu njën lëvala Dhe me khiametim Dhe me lukarin Pre adithë dhe zëtë kanë ard Adithi zënë e kanë gjeri ma muslimi Nga pingamberi un Alehi salatu Vësselam Ka thënë Alehi salatu Vësselam Se e kunu fi akhiri e zemen khësfun Do t'jetë hadin që kanë zhiri ma më të barani Do t'ketë në fundin e zamanit Fundin e zamanit Pra kjo du nja e ka një zaman Ör, Ja ka cëktu Allahu gjele gjelelu Pri fillim dhe rinë fund Në fundin e zamanit Kë jam pajtu kitë djetarët Se kur thuët fundin e zamanit Përfshiet mazdej kësë për nga medit Alej salatu salam e këndej A në rok neva jo? Jam pajtu djetarët Se ku të tojë për nësam Funi zamanit E ka për qëllim Ku të vdese aj Derin këja mërt Derin këja mërt Neve në rok Pa më dyshje Se i e rok edhe sahabët i rok Sahabët e për nga Merit a.s. Sam i përfshim Thotë Muhammed a.s. Do të ketë në fundin e zamanit Khasfun Wa qadhfun wa maskhun idha zaharat al maazif wal qaynat wastuhilat al khamr fadhenga merr ali sallallahu alaihi wasalam do te ket në fundin e zamanit shembje të tokës termete të shumta do te ket do keta dite ka transmetuar edhe budaudi se para kiametit do te ket dridhje të shumta ane mban botës o njerëz duhet të din ku është baza ka ka ato ar Pasajet Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam wa qafun wa maskhun do të ketë atë gjuajtje po do të prishën vende do të shkatrohen vende wa maskhun Ve do të ketë shndrime do të deformohen njerëzit që kanë diskutuar ditë të tort a do të deformohen në vonë fizike apo do të deformohet shpirti i të tyre shiko Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam tash dhe ju tani vlerësoni vet duke e përcjell gjëndjen Sa prej njerëzve e lidhen dhe e analizuan tërmetin nga këndi, Kurani dhe haditit për nga berit Alei Salat e Seram. E tani Muhammed e Seram pasi e ka të që do t'ket, do t'ket, do t'ket, do t'ket. Pse do t'ket Jarus Lolla? Tha Muhammed e Alei Salat e Seram. Kur dë të shfaqen? Kur dë të shfaqen? Kanë thonë djetarë, pse ka thonë kur dë të shfaqen? Se ato egzistojnë. Çdo çka i përmend tash Muhamedi sallallahu aleyhi ve selle, ekzistojnë kanë ekzistuar, sa ekziston njerëzimi. Mirë, por kur do të bëhen halal në publik, kur do të lejohen në publik, kur do të jetë si si jo normale çka si bën ato, sa do ndodhin këto gjëra. Termete, çembie. Ës prishë të rendit në tokë. Epër kur do të shfaqen instrumentet muzikore. Kur do të shfaqen instrumentet muzikore, Kur do të lëgaritët me një dit A i cili zëngonë muzik Kjo a të amana së të amana A po A është kjo të amana nuk kjo të amana E kur do të bëtë kjo të qikas publike A tërë Allahu u gjele gjele luhu Idhrohet Dhe kur të idhrohet Allahu u gjele gjele luhu e dritë toke Allahu në arruhet nga dënimi i ti Nga zapi Allahu u gjele gjele luhu Kjo e para e dita Welkajnat Dhe do të bëhem publike Ha Ha vojzat e reja të cilat këndojnë kainat oj vojzat e reja të cilat këndojnë për çefin e njerëzve a jemi në këtë kohë të nderuar xhamatlia apo nuk kemi a jemi në këtë kohë apo nuk kemi a sa njerë jo logarit apo madje edhe këtë ligjërat dikush mund me përcetuar habe hoğa po thonë ka çifënëtarët e pas kanë bë. Po kush e ka bë? Hoğa e ka bë. A a ha fërsat e kanë bë Tërmeti la Nëse nuk e kam bëhë këngtarët, korupcioni, kamata, muzika dhe alkoholi, kush e ka bëhë? Ajë që ka i bja lau të seshda, kush e ka bëhë tërmetin? Muhabed e S.R.A.M. dha, kur që faqët muzika? Hapta zi Dhe kur që faqën këngtarët Për qefin e njerëzë Westuhillet i lëkhamër Dhe do të bëhët publike, legitime, shumë zërtare Rakia Rakia Shdoven rakit Zdove në alkohol Lëdoj e alkoholi Flogaritin se je i prapambetur si moskisht Do qanë alkohol Si moskisht restoran alkohol Si moskisht atin vendi këje në alkohol Po, po flasin për rrethe për çark Nuk po flasin për lokal të vogël Do qanë lokal të vogël Alhamdulillah janë gjërat Jo në atë nivel qka, qka flitet rrethe për çark Por nëse ti kalon pak ma ndhe E shef se rakija pijet sa piti uj Rakija pijet sa ti pinë pingjërat halalit lanxhet të cilat i ka krijuallahu djeli xhelalu. Tamam e selam. Kurçfatën këto trejat pritni tërmete, pritni shembje, pritni shkundje të tokës. Dhe gjërat e tjera që i ka përshkruajë pejgamberi alayhi salatu wassalamu hadithe të shumta, na elulshme Allahun te bareke ve teala, që Allah të na ruan nga dënimi i tij, ta permision shoqërin ton. Ti ruan muslimanët nga fatketitë të cilat kanë mundësi me kaplu ato. Elulshme Allahun te bareke ve teala që Zoti onjële xhelaluhu, aty ku kemi gabuar Allahu të na fal. E lushme Allahun të barek e vëtala që Zotin e unë gjellë gjelalu hu Gjunat tona, gabimët tona, Allahut i shlijen E lushme Allahun të barek e vëtala që Zotin e unë gjellë gjelalu hu Në trajton me rahmetin e ti dhe mos në trajton me drecin e ti E lushme Allahun të barek e vëtala që Zotin e unë gjellalu hu Të gjithë të dëmtuarit, të gjithë ata tësët kam pësu e lëndime Allahut të barek e vëtala ta mundëson që të rikëthejhen me vetë dje Të këthejen me vetë dhije të plotë se pëse këndohë të përmishohën e lusë për Allahun të barëke vë ta'ala që Zotin të barëke vë ta'ala në mundësën me punu veprat mirëa dhe në frimën e fundit në ruën në gëqësia dhe në frimën e fundit e këlu qabli hëdha wa astaghfirullahi lihë u lakum fa astaghfiruhu innë hu hu lgafur rahim walhamdulillah